Ni i dată o chemare, Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavai mare sovestim o vestim oriunde ne-ncetat mulțumim Dumnezeului sublim El mi și sfânt, și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Din invitația aceasta la ascultarea programului de 122 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, răsună pentru toți aceia care s-au trezit la viață, la adevărul unei veșnicii, fără de sfârșit. Iubiți ascultători, textul lecției noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 22 din Luca de la capitolul 9, pe care l-am citit deja cu ocazia lecțiunii trecute și am avut o serie de gânduri. Alături de acelea vom mai aduce pe cele de astăzi, urmate apoi de versetele următoare, așa după cum Harul lui Dumnezeu ne va da ajutorul lui, timpul ne va permite și răbdarea dumneavoastră ne va îngădui. Haideți însă să ne întoarcem pentru puțină vreme din nou în satul Zaroșie, unde cu ocazia lecțiunii trecute... Am aflat vestea minunată a revenirii lui Andrei la viață din Leșin și de data aceasta are loc chiar cea mai frumoasă împrejurare din toată cartea, Andrei ia cunoștință de toată istoria vieții lui, care a fost dirijată în mod special și direct de Dumnezeu în sensul acesta. El recunoaște foarte frumos și foarte interesant că dacă Dumnezeu nu l-ar fi trecut pe aici, el ar fi rămas pentru toată veșnicia fără el. Dar așa, după ce Dumnezeu l-a trecut prin împrejurarea aceasta și a dat harul pocăinței, el este redat din nou vieții acesteia, dar este redat și vieții veșnice, fiind trezit la adevărul veșniciei, lucru care nu s-ar fi putut împlini dacă nu ar fi trecut prin toate acele clipe groaznice, culminând cu pocăința lui. Tot ceea ce se petrece în viața noastră, biți ascultători, este dirijat și îngăduit de Dumnezeu pentru cel mai mare bine al nostru, chiar dacă vedem, chiar dacă nu vedem. Cel mai înțelept din partea noastră este să ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu și, înțelegând cu acesta, să primim cu bucurie toate cele prin care ne trece, și la timpul potrivit ne va arăta, așa cum i-a fost arătat lui Andrei, că au lucrat toate spre binele nostru veșnic. Deci, Andrei, după ce a înțeles tot adevărul așa cum i-l a prezentat Ana, mulțumește din inimă cu recunoștință Domnului pentru Cozima, care s-a jertfit pentru el și l-a adus în moara aceasta, mulțumește domnului pentru Ana, care a fost mesagerul lui Dumnezeu, prin care a lucrat pocăința în inima lui. Mai departe, istorsirea ne spune așa. Dacă scoți din mașinăria ceasului doar o mică rotiță, ori se oprește, ori nu mai merge cum trebuie. Dacă scoți dintr-o familie un membru drag, chiar dacă cursul vieții merge înainte liniștit, totuși se simte că lipsește cineva. În moara lui Cozima stăteau lucrurile tot cam așa, când se uitau în jur ca să vadă fața dragă a calfei mute. Locul lui la masă rămase gol și fiecare știa că el nu va mai fi ocupat niciodată. În moare nu se mai auzeau pașii lui ușori. El nu se va mai întoarce niciodată aici. De fapt, un cu totul altul plecase decât cel pe care îl cunoscuseră. Domnul cel palici îmbrăcat elegant, le foarte puțin de calfa de altădată, de acela care oriunde mersese făcuse tuturor de aici numai bine. Când își luase rămas bun, fusese prezent jumătate din sa. În timpul primei lui vorbiri, nu plânsesele numai femeile, ci și bărbații. O, ce cuvinte fusese ră. Andrei, mutul de altădată, își recunoscuse acum vina grea, recunoscuse că numai harul lui Dumnezeu îl păzise de a nu deveni un ucigaș. El descrisese chinurile pe care le suferise sufletul lui și de asemenea dragostea de nespusa lui Dumnezeu. Nu trecuse sub tăcere nici cât de mult făcuse Cozima pentru el, dar a arătat că Isus Hristos a făcut totuși mult mai mult pe Golgota. Apoi a mai împărțit niște Biblii și noi testamente. Ucenicii primiră hainele și pantofii lui, bunica Somora un frumos ceas cu pendură, iar doamna Zeman o sumă frumoasă de bani pentru orfanii ei. Când se urca apoi în trăsură și se așeză lângă tatălui adânc mișcat, atunci se întinseră spre el multe mâini bătătorite. Rămâi cu bine! Rămâi cu bine, Andrei! Se știa deja că are un alt nume, dar acesta sună atât de străin pentru ei. Pentru Zaroșie va rămâne de fapt numai mutul Andrei. Cozima îi pe amândoi domnei până la stația de cale ferată și o luară și pe Ana cu ei. Ah, vină cu noi, îi strigase Andrei. Hai să mai fim împreună măcar câteva ceasuri. O, oh, nici nu știu cum voi trăi fără voi. Este așa de minunat să știm că odată vom trăi totuși nedespărțiți pentru totdeauna. Asta fusese ieri. Astăzi moara era liniștită, căci meșterul încă nu venise acasă. Deasupra munților era ceață, o ploaie ușoară și caldă își arunca blând tropii, și prin păduri, Pășeau cu zima și cu Ana. Am îndoi tăceau: nici unul nu îl pe celălalt. Înaintea ochilor anei, era neuitatul moment de la stația ferată. Ea văzuse cum râmbăți șase Andrei pe cozima și cum îi mulțumise încă o dată pentru toate. Apoi îi mulțumesc în sfârșit și domnul Hora, și rugă totodată să iertenă dreptatea pe care o făcuse o dinoară și pe care morarul o răsplătise atât de creștinește. Domnul Hora îi mulțumise și ei. Ea nu s-ar fi gândit, Ana, nu s-ar fi gândit la asta, dacă el ne-ar fi adăugat ceva ce o bucurase foarte mult și anume, știu că vă veți ruga pentru fiul meu, totuși rugați-vă și pentru mine. De la Andrei își luase rămas bun numai cu o strângere de mână puternică și tăcută, dar în privirea lui era o recunoștință pe care cuvintele nu puteau exprima. Salutați din partea mea zaroșie și moara! strigă el din tren, apoi, dispărut din ochii ei, poate pentru totdeauna. Căile vieților se despărțise definitiv. El nu va mai veni niciodată la Zaroșie în chip de calfă. Totuși, ce va face acum cel care se îngropase din cauza lui în acest ținut păduros pustiu? Fără voie, Ana privi pe însoțitorul ei tăcut. Îi făcea milă că era așa de singurată. Și aducea aminte că Andrei spusese, el nu are pe nimeni. Iar Ana se gândi, pentru cine va trăi el acum, după ce plecase cel de dragul căruia trăise în ultimii ani? Ea știa deja că el nu se născuse ca să fie morar al satului. Domnul Hora și Cucozima avuseseră amândoi mori cu aburi la Dunăre și probabil că erau instruiți asemănător. În locul lor de naștere erau egali. Cu aceeași origine, numai aici îi despărțeau o barieră. Era oare drept ca acest Cozima să rămână aici, în timp ce Andrei se întorcea înapoi la poziția lui socială? Iubiți ascultători, răspunsul la această întrebare pe care și-o punea Ana, îl vom afla în lecțiunea viitoare, care va fi probabil încheierea cărții acesteia. Acum însă, haideți să medităm și noi puțin, la lucrarea ei atât de minunată. Un sat întreg a fost mișcat, trezit la viață, chiar dacă nu toți au primit să fie treziți la viață, dar toți au aflat vestea minunată a vieții veșnice și a răscumpărării Domnului Iisus Hristos printr-o fată. O fată tânără, avea 18 ani când venise aici, avea acum 20 de ani trecuți și totuși ce lucrare minunată a putut să facă. Ea a avut însă în ea sămânța vieții pe Domnul Isus Hristos, a primit toate împrejurările vieții așa cum i le-a rânduit Dumnezeu, a primit mai bine să sufere viața de exil acolo la țară decât să se lepede de Domnul Hristos, iar Domnul Hristos a cinstit atât de mult această jertfă a ei, a răsplătit-o așa de îmbelșugat încât acolo în exil i-a gustat bucurii care nu le-ar fi putut gusta nicăieri pe toată fața pământului. Căci ce bucurie mai mare poți să ai decât să fii unelta lui Dumnezeu prin care să răscumperi atâtea suflete din ghearele lui Satan și din temnița morții. Cine își poate exprima, nimeni nu poate să spună în cuvinte bucuria pe care o simți în inima ta atunci când devii unelta lui Dumnezeu. Aceasta nu se poate exprima, se poate numai experimenta. Și nu se poate exprima deoarece nu este de origine pământească, bucuria aceasta este cerească. Marea minune și marea taina lui Dumnezeu este că o bucurie cerească veșnică poate fi găzduită de un trup omenesc de lut. acesta e Dumnezeul nostru, da. Câtă vreme suntem încă în vasele noastre de carne... Putem să ne bucurăm de părtășia Dumnezeului Dumnezeilor? Putem să ne bucurăm de revelația Domnului Iisus Hristos care este atât de plăcut încât Dumnezeu spune toată plăcerea mea mi-o pune în el. Fie iubiți ascultători, ca exemplul anei să fie un imbold pentru noi, să ne determine să ne predăm și noi Domnului cu tot riscul și cu tot sacrificiu pentru ca să putem gusta bucurii negreite pe pământul acesta și apoi să putem gusta viața veșnică împreună cu toți cei pe care i-a adus el la el prin noi, dar mai mult decât atât, să petrecem viața veșnică împreună cu Domnul Isus Hristos. Amin. Biruitor, birui vor, Birui Când mai de când mai aduc Isus te ave. Că Sus vata, mi flagă răă vați porni, un rot bocat, un rot sublim, noi vrem să-ți dă hâruim. Iisus Iisus. Ne apropiem, iubiți ascultători, de mesajul nostru de astăzi, care se află în versetul 22 de la Luca, de la capitolul 9, unde citim despre calea pe care ne-a deschis-o ca să ajungem din nou la această părtășie minunată cu el. În versetul 22 citim că, în discuția lui cu ucenicii, Domnul Isus, a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni și preoții cei mai deseamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Mântuitorul nostru n-a ocolit moartea pentru că tot timpul umblării lui pe pământ era conștient de faptul că trebuie să moară pentru răscumpărarea păcătoșilor. El nu se va fi rugat cu cuvintele din Psalmul 31 cu 1 unde zice, Doamne în tine mă încred, izbăvește-mă în dreptatea ta. Nu, ci el aștepta clipa morții cu supunere și nădejde. El avea să fie omorât, dar știa că a treia zi va învia. Și David știa că nu va muri. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului, spune el. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Luther își atârnase versetul acesta pe perete. Hus a fost ars pe rug, dar el știa că nu va muri până nu-și va sfârși lucrarea. Iar Ana, din povestirea pe care am prezentat-o în deschiderea lecțiunii, n-ar fi putut să aducă satul acela la viață la cunoștința mântuirii, dacă n-ar fi primit să fie dusă acolo în exil, deși pe nedrept, pentru o cauză sfântă. În același fel, Domnul Isus a trebuit să vină aici pe pământ, să sufere exilul acesta, să părăsească slava Tatălui, să fie chinuit și să moară, pentru ca să ne poată trezi și prin noi din moartea păcatului și să ne, aducă, să ne readucă la părtășia cu Tatăl, să ne redea graiul, să putem să vorbim, să-i spunem Tată, să ne adresăm Lui, fiind în calitate de copii ai Lui, având mult mai mult decât mai înainte. Ne amintim că Andrei, prin readucerea la viață pe care Dumnezeu a lucrat-o prin Ana, a fost redat vieții, dar a fost redat un om nou, pe lângă viața aceasta pământească și grai și poziție socială pe care și le-a recăpătat a avut ceva cu mult mai mult și mai de preț decât aceasta, a avut cunoștința mântuirii și caritatea de fiu, în același fel, Domnul Isus Hristos, venind aici pe pământ, a câștigat mult mai mult decât a avut înainte, căci s-a întors la Tatăl cu mâinile pline, o de răscumpărați pe care i-a adus spre slava Tatălui și bucuria noastră. În versetul următor, versetul 23, citim un verset în care Domnul Isus se adresează, vă rog să luați seama, tuturor. Versetul spune în felul următor, apoi a zis tuturor, deci nouă celor de astăzi, nouă celor care vorbim, nouă celor care ascultăm. Dacă voiește cineva să vină după mine... Să se lepede de sine, să-și acrucea în fiecare zi și să mă urmeze. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus. Deci, după starea de vorbă intimă cu cei 12 apostoli, Domnul Isus se adresează tuturor, adică mulțimii care se va fi adunat între timp la distanță de ei și pe care Domnul Isus îi va fi chemat la el, cât și nouă celor de astăzi cărora ne-a lăsat cuvântul său cel scris. Mântuitorul nostru pune pe toți cei care se alipesc de el sub tabloul unui șir de purtători de cruce. Calea mântuirii și desăvârșirii este una pentru toți oamenii și ea trebuie să fie cunoscută limpede de toți. Domnul Isus merge pe linia celor vorbite cu cenicii, adică pătimirea și moartea, și așa se adresează el mulțimii. El a ajuns la înviere și slavă numai prin patimă prin cruce și moarte, numai prin renunțare, numai prin lepădare de sine, de aceea oricine vrea să-L urmeze trebuie să calce pe urmele Lui. Ca să faci parte din Hristos, ca să poți avea felul Lui de a fi, trebuie întâi să mori. Mai întâi trebuie lepădare de sine, de eu, de egoismul nostru, adică să-L dăm morții. Domnul Iisus spune răspicat. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Lepădarea de sine cuprinde și cele mai înalte și cele mai neînsemnate lucruri. Să ne cercetăm unde anume stăpânește mai mult eu egoismul nostru și unde trebuie să ne lepădăm mai mult de noi înșine. Oare unde stă mai mult ascuns eu nostru? Este cumva în căutarea cinstei noastre personale? Comoditate, plăcere, stă cumva ascuns în faima noastră? Este eu nostru ascuns în religia noastră? Sau poate bunătatea, morala, adică neprihănirea noastră proprie? Dacă suntem sinceri, descoperim îndată starea noastră și atunci trebuie să spunem un NU categoric și cu toată puterea. Să renunțăm în ascunsul nostru. Nu numai în afara noastră. Vedeți dumneavoastră, revenind la Ana din povestire, dacă ea nu s-ar fi smerit și n-ar fi primit să fie trimisă pe nedrept de acasă, să ajungă să fie o slugă, o menageră ea care avea carte, n-ar fi putut deloc să ajungă în legătură cu oamenii aceia și să le aducă fericirea. Iar dacă oamenii aceia s-ar fi socotit prea mari pentru a se coborî la cuvintele unei slugi de casă cum era ea, niciodată n-ar fi găsit vestea bună pe care ea le-o aducea. Eul este cel mai mare dușman al lui Dumnezeu și al nostru. Lui nu-i place felul lui Dumnezeu de a fi pentru că nu-l mai lasă pe tron. De aceea se împotrivește eul nostru cu toată puterea și se ascunde chiar sub hainele dumnezeirii. Cine a ajuns cu adevărat la lepădarea de sine, nu mai are dușmani de care să se teamă. Mai spun o dată: Cine a ajuns cu adevărat la lepădarea de sine, nu mai are dușmani de care să se teamă, după cum cel care stă jos de tot pe pământ, nu mai are de unde să cadă. Un mistic creștin spunea odată așa. Leapădă-te de tine întâi. Cu asta ai lăsat toate lucrurile fără exagerare. Dacă unul ar lăsa o împărăție ba chiar lumea întreagă, dar s-ar păstra pe el, n-ar lăsa nimic. Dar dacă se leapădă de el însuși, poate păstra ce vrea, bogăție, cinste sau orice alta. Nu mai sunt ale lui, s-a lepădat de tot. Lepezi tot ce nu dorești, aceasta este sărăcia în duh. O veche carte spune așa. Cel cu cugetul curat care s-a lepădat de sine și care a părăsit sunetele și celelalte obiecte ale simțurilor și a lepădat simpatia și antipatia, acela se poate contopi cu Dumnezeu. Nu este oare acesta tabloul Domnului Isus, care s-a lepădat de slava lui Cerească și a luat un chip de rob și prin aceasta a fost una cu Tatăl în viața lui de aici de pe pământ? Să dorești să fii lepădat de sine nu de dragul de săvârșirii, ca în felul acesta să devii cunoscut, ci pentru ca să facă din tine și cu tine ce vrea Dumnezeu. Abia aceasta este adevărata renunțare. Pascal zice așa, natura eu uman este iubirea exclusivă de sine și o atenție continuă, îndreptată numai spre sine. În toate locurile și în toate cutele vieții se ascunde eu, chiar și în lepădarea de sine, adică pare să se repede de sine numai ca să culeagă roade mai plăcute tot pentru sine. Se spune că un om, prin fel de fel de patin, și-ar fi nenorocit viața și familia. Odată, cum sta el culcat, a adormit. Și în vis, a văzut cum în odaia lui intra câte o zână a bucuriei, dar de câte ori venea una, de după perdea se întindea o mână urâtă cu gheare în loc de degete și o gâtuia, răpindu-i orice fericire. În somn, omul s-a gândit. Mă voi scula și voi trage perdeaua la o parte și apoi voi omorâ pe acel nemernic de după perdea care îmi distruge viața. A tras perdeaua la o parte. Și ce credeți? Știți pe cine a văzut după ea? S-a văzut pe sine însuși. Eu lui! Era acela care gătuia fericirea, căci egoiștii, aceia care nu s-au lepădat de sine, sunt dușmanii propriilor lor fericiri, aceasta vremelnică, cât și cea veșnică. Dacă nu dezbraci eul, zice o carte veche, nu poți scăpa de durere, cum nu poți scăpa de arsură, dacă nu te depărtezi de foc. Prin nimic nu se vede mai de eu decât prin eu vreau. El face în așa fel ca toate drumurile să ducă spre el. Este foarte interesant, în limba engleză, pronumele eu se scrie cu i mare. În calitate de om, Domnul Isus ne-a arătat o desăvârșită pildă de lepădare de sine. Ca un refren al vieții sale, era în gura lui vorba. Nu voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Dacă voiește cineva să vină după mine, spune Domnul Isus, să se lepede de sine. Să renunți la voia ta când ești silit, este o robie în jositoare. Dar ca să renunți la voia ta din dragoste, este o jertfă care sfințește. Filozoful Kant zice așa. Nimic nu este integral, adică de plin, deci nimic nu este bun în totalitate, în afară de bunăvoință. Să vrei din toată inima și se poate. Să vrei cu foc să-l urmezi pe Domnul Isus și vei vedea că poți. El îți dă și voința și înfăptuirea, dacă le primești. Să vrei să scapi de voia ta și vei vedea minunea. Dacă vrei să primești această voință a Domnului. Să o găzduiești în inima ta, ea se va întâmpla întârzia. Un om al lui Dumnezeu se ruga în felul acesta. Doamne, fă-mă să nu mai am voință proprie, nici să nu mai gândesc că fericirea mea depinde de ceva din afară, ci că unica și da adevărata fericire a vieții mele constă dintr-o supunere desăvârșită a propriilor mele aspirații și dorinți după voia ta. Voia noastră ne este, dat iubiți ascultători, să o folosim într-o singură direcție și anume, prin voia noastră să vrem să se facă voia lui Dumnezeu în noi. Iată câteva din gândurile vechilor scriitori creștini a Sfinților Părinți despre voința de a-L urma pe Domnul Isus, gânduri care ne vor ajuta să înțelegem mai bine acest adevăr. Sfântul Ioan de Aur spune așa, Nimic nu poate fi greu pentru cei ce voiesc. Și nimic nu poate fi ușor dacă noi nu vrem, cât suntem asupra tuturor acestora. Pământul nu produce nimic fără ploaie și fără pământ ploaia este nefolositoare. Tot așa și Harul nu lucrează fără conlucrarea omului însuși, nici voința omului nu poate face nimic fără conlucrarea Harului. După cum focul cere lemne, tot așa și Harul cere o sârdia, cere nevoința noastră pentru ca el să se aprindă. Sfântul Grigorie de Nazianț, Harul, cu toate că e Har, mântuiește numai pe cel ce voiește. Teodoret al Cirului spune așa, libertatea este asociată cu Harul, este opera Harului și puterea dată omului de a se menține în Har deasupra lumii,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 Harul lui Dumnezeu îi mântuiește pe cei ce vor, iar nu pe cei ce nu vor. Sfântul Chiril al Ierusalimului zice, Fiecare să se pregătească pe sine însuși pentru primirea harului. Dumnezeu nu forțează iubiților pe nimeni să-i primească harul mântuirii, dar face totul ca omul să înțeleagă acest har. Libertatea omului este respectată de Dumnezeu cu desăvârșire pentru că ea este o latură a chipului său în om. Prin aceasta omul se aseamănă cu Dumnezeu și Dumnezeu, respectând voința omului, se respectă pe sine. De aceea nu trece peste voința nimănui. Învierea lui Lazar din Mormânt a fost lucrarea minunată a Domnului Isus. Dar nu uitați, aceasta n-a putut avea loc decât după ce oamenii au dat piatra la o parte. Oare n-ar fi putut cel care a avut puterea asupra morții să învieze mortul, n-ar fi putut să dea și o la o parte? Ba desigur că putea, dar aceasta arată clar și lămurit că dacă omul nu dă piatra voinței lui la o parte, Dumnezeu nu poate să-și săvârșească lucrarea lui minunată. Iubiți ascultători, încheiem aici programul Le 122 cu nădejdea și bucuria în suflet, că toți cei care am participat la ascultarea Cuvântului Lui Dumnezeu ne vom grăbi să înlăturăm piatra voinței noastre pentru ca El să săvășească lucrarea Lui minunată în noi spre slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin. Și acum, iubiți ascultători, pentru că ne-au mai rămas câteva momente până la expirarea timpului ce ne-a fost acordat, doresc să le folosim prin citirea unei poezii intitulată Adeseori, poezie care ne vorbește despre valoarea nețărmurită a rugăciunii. Adeseori ispite grele în calea vieții mele vin, zdrobind odihna nopții mele și al zilei liniștit senin. Atunci alerg la rugăcine și prin Hristos din nou primesc tărie să le înving pe toate și iarăși pacea mi regăsesc. Adeseori dureri amare adânc încearcă viața mea și dreapta încrederii are așa de greu o poținea. Adeseori puteri dușmane spre mine năvălesc cumplit, lăsându-mi viața numai rane și sufletul adânc zdrobit. O, sfânt liman al rugăcinii, ce scut nedespărțit îmi miești, ce liniștire, ce putere, ce adăpost îmi dăruiești. Amin. Ne